الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعین ونعوذ بالله من شرور انفسنا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَا وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد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 بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا وَعَنَ بِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَ قالَالَ رَسُولُ اللَّهِ صََّى الله هُ عليههِ وَالِيه وَسم அفلُ السِيامِ بد مدان شهْرُ اللَّهِ المُحَرَّمُ وَفدولُ الصلَاتِ بعد الفَريدةِ سولَةُ راوا هو مسلمون رحمه الله زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورو نو الهلاله بین دي موږ تاسو ته ټول تا د او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی دې اسلامی کال اولنې میاش الحمدلله را لې چې د محرم الحرام وې لیوانی زموږ د اسلامی کال ابتدا او شوا او دا میاشتې پی جنرله کومک جمع کی جمعه کومو اړدل ضروري دي فرض کفایتی زکه زموږ د دین د فرایز او د او د څومره څومره مسائلو او تعلق هغه د اسلامي میاشتو سره ده لکه بعض مسلمانان دادری روزی سی چیاغه تا ایام لبې زوي ديار لسم سوار لسم پن لسم دا سنت طريقه دا اوس چې اسلامی میاش مسلمانانو نې کې جنين د دې رجو پوره پتهونه لګي د ارنګې د دا رمضان المبارک فرزيت د کټولو مسلمانانو مياش تیری کې او پی جنې نه نو رمضان برابر او تیر بمشي خو پتهونه لغي حج یو فرضي عمل ده نداغه تعلقم زمای عزت مندود میاشت د پیجندو سره ده قومه مسلمه میاشونه پیجنی لګوره د ذل حج میاش با د معلومه نشي او کداغي پکتو کی د سهسيو کی ندارفی رض بننوی او دیوبلی صاحب کی نزدې پر نه معلوم دیاد لکونو خلقو حج بس شی ګډ وړ غشي دیو جنا په تمامه ممته مسلمانه كناري ندی ک ځنا ندی دی, دی اسلامي میاش تو پی جندل دا یو فرض کفایتی دی دیو جنا دا یو عادت جوړ کای د هر میاشت په ابتدا کې ما خام سړې ګوري چې میاشرہ خطلې کنا یا تا صحیح ک یادې صحیح نکا خو د اسلام یو عادت دی پرکو چې سنت طریق کلا تاسو تمخ کې دا ویلې شی او چې په هر میاش کې زنی رسومات او بدعات مونږ جوړکړي چپاغ او رسومات او بدعات او زمونګه دنیا خیرت خرابيږي لکه مونږ دا غينه ځان و ساتو او ځني سنت تريكي وي دا غينه مونږه نه خبري نو چې دا غينه ځان خبر کو اوغه سنت تريكي سره اعمال مونږه وکو الحمدلله دا درې مجموعه دا چې د محرمه غ رسوماتم ذکر شول کی پدی کې سسن نکول په کار دی اپدی کې د کول او مکوس مونږه تاسو لراغلي دی کې که څا روزیو نیو نو سواب دی لکه ما حدیث سی مبارک استا سروان دی ولستو ابو هريره رضی الله تعالی عنه اللہ اللہ و ای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لجل الله رسول نو منم ټول ځان سره پټ پټ درو شریف وایي ځکه نبی علیہ السلام فرمای و را ما انفر رجل ذکرته عنده فلم يصلي علیا دا هغه ناري نه زنا نفوز دي په خار او کڑکړ شي چې زمانو مغغست شي او د پماده رودو نه وي دیو جنا علامه حافظ ابن ال رحم الله چې د دنیا په لوی علماو کې تیر دی حافظ المغرب ورثوی د لوی لوی تصانیف او خاون دے مالکی المسلک دے دوی هر کار ته چې د رسول الله علیه السلام نوم مبارک واستې شي نو درو شریفیل واجب دی او جمهور علما وی مجلس کې او ذل واجب دی ا بار بار سدي مستحب دی نابو ابو هرره رضی الله عنه فرمای وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی غوره پروجو کې د رمضان نفس د دې محرم الحرام میاشتا د دې روزي غوره دي چې دې کې سړې نفلي روزي ونی سي میاشتي اکثر نيسي يا پکې ټولي نيسي نو د دې روزي د رمضان المبارک نفس پټولو روزو کې غوره روزي دي او غره په منځونو کې د فرض او نفس اغه د شپې تهجد او قیام اللیل دی ای وای دا نفس ډیر خطرناک دی د شیطان نم خطرناک دی وای ک شو کوی چې دا نفس مې راقابو کې نو د پر اقابو کولو کې د شپې د تهجد او د اثرات دي نفس کې او زه نفس دشمن دی او کدا خراب شو نه نه نفس سرله عمارهتون بسوو الاحلمین فرمای دا نفس بیر زیات حکم کون کې دی د بدو کارونو نو د نفس د قابو کوو دپه د شپې ته حجو دیر ضروری دی تردی پوری تاسو مخیجومو کې مواہب از اهلیلمو دا د سنن موکده او نه مغوردی و جمهور لما وای چې نا داکم سنن چې د فرض او نه مخ کی ورسوی چې سنت موکده ورتوي او سنن موکده ورتوي دا غوردی اباز وای وای د شپه تهجد زکه غوردی یو خبره دا د مشقت پکې ډیر دی پهمی کې ګرممه بړست نه او کمبل سړی نه پریي اگر چې شپږ د په اوړی ک شپې دومره لنډې دي چې خوب نه بره برېږي نو یو خ کې مشقت ډیر دی د نفس مخالفت ډیر دیژ د شپې دا موزدې یا کاري نه ډیر لري دی د رځې خو الله د دمون د ټولو مل چې ځان بهڅوک چالو وښي د شپې خو د بند او د الله محامله ده. یوه الله دې جبدل ګوري چې دې را پاسې دو او خپل خوبې پرې خو وګوره تهجد کو نور ثواب نوې دا لګې وای کوم سره چې دې بسترې نه را پاسي خوب خوک دې یخنی دا ګرمي دا نو رب کریم دې پرې را پاسې دو په پا دې باندې د ملایکوان دې فخر کړي وای زماده بندو وګوري خوب ورته سمره محبوب دې خواغه پری خور اپاسیدو اټول مسالې ہلکیږي د شپې پر اپاسیدو باندې رواحو مسلم د دې حدیث روایت کړې ده امام مسلم رحمه الله د دې کې امر او جيم نیول به دی او بیا خاص کر پدی کې ګور عاشوري ورځې راځي د عربو د میاشتې دو مطابق چې تقریبا ټول دنیا د یو اسلامی ملکونو نه الیا وا دا غي سره ورځې کوي م وخت تر کوي تر دې جबाजी ملکونو مسلمانان لکونو کرورونو مسلمانان دي او د سعودی عرب سره دی د 12 غنټو نه زیات فرق دی جلتا لانو جلتا او جلت وروجي لا وروجل رو شي او جلت د اختر لا وروشي ادي کې د اسلام یولوی شانم ده اگر چې د باز علماء او دلیل په اعتبار اختلاف ده خو زموږ د علماء وایي چون کې پریشانی جوړيږي اکثر زموږ د ملک شلشل اختره او د اهلی علم هم بيځته کې ویژه کاواب داس یو طبقه ده که ولدی روجا اول کرا راوستا نو مولا لکنزه لکهیش وی چه تنیشتنگ دو بیا مولا روجا راوستا او چه پتا ولو وی در آبانیو خورولا که دی پیونی نیو وی مولا را بانی روجا خورا او که پیونی وی گوری چه تنیشتنگ دو مونگا بانیو که ابیاد اختر دومره دمره بدوی که مولا والاختر رو نکونو پرادیسه که اخپل مقتدیان ورپسی سوی لگیاوی یولوی بي ذاتي سبب جوړ شي دیو جن زمږ د ملک د لولې علماء م داوي ادارو م حقاني یو مفتی په کتابم لیکل خپل غاړه اخلاص کړی چر د پریشانو د وجنا خ خبر اذ چې ټول دنیای دنیاي سره کوي چې بزانو زبږ د ملک مسلمانانو مورث راشي نو دا غی عاشوره با دا گل پرزوی چه دا پیر رز ورتوی یوم الاثرین ورتوی لکه سبا خالی ده بلا رزی توار ده نو د پیر پرز دای دا عاشوره ده دا. دا دی رزی دا روجنی ول دا ابتدا که خودیر تاکید والو تردی چه باز احلیل می دو جوب قائلو و چکل رمضان المبارک فرس شو نو لذدی وجوبیت منسوخ شوه حسنه و مستحب وسنده او ثواب د عمر د زمای عزت مندچې پدی یو را د یو کال د ګناهونه الله معاف کوي واله موږ ذره ذره بوجای ډکاو شه مو خیال لګنن نه بډاکو یو رز چې سارنه ما خام کې یو د کېګو کنه نو دو سم را غیبتونمو کری سم را مکنزلی کړي سم را مصبقاوی کری اصورمو نظر غلط استعمال کری سم را غلط استعمال کړي سم را مغوگون سکری غلط مستعمال کری نو دیو کال والگنا هون رب العالمین دیوی رو جیبان معاف کئی دغه ټو غناہوں د فارخ پیمانتیه شرط ده چې تبو بخ پیمانه کیږي د الله په حضور کې توبه او دا نزارو جډیرا احمدا ځکه الله رب العزت پی غناہوں معاف کوي دلې ژوند مقصدم دارې بل څه مقصد دېستا چې موږ د خپل پیغمبر علیه السلام د سنتو مطابق عمل وکړو پراکشکاک حیواناتم کوي خوب زناورم کوي د مقصد دی د رب العالمین صحیح عبادت د الله د حبیب د سنت تریکې مطابق اته مو توځي شفه قافله نسیو خکراش خکراش وخکراش راپس دل ترش ایستنی سره پس دل تکې نه تبا برا بیو گوریو سمال گوری از او رو ممخواه او لسون پران زا پران زا لسون دستی مکینا با سم که نم تا تنگ جناستی دین جمع پر از من را ما دا خبری لگی یادی که زبطان او رو دی نور و نمارو سمی بی بایی جوان مقصد سره چموږ د الله عبادت کو د خپل پیغمبر علیه السلام د سنت مطابق زکر ابی کریم موئی الله سوره ذاریات کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبودون وای مهافیران انسانا ندی پیداکنی مگر د خپل عبادت او بندگی ری دफारاب تاسو ماشالله ورته سود الله کور کې ناشې نو په مقصد کې روان دي په ټې دکان کار ناروا نه دي هغه ضرورت کې روان دي دکاندار ناس ته خدای ضرورت څه ها کدا ضرورت دې سنت مطابق کو او دې د الله رسول قوالو له غوري شان خرسي نبی دا کاروبارم به سره اکه نه دوکي کوي دکان کناسه جوړه را دوکي کوي دو لږ بیا خو غینه یو فساد جوړ شو نو که څوک د دنیا دا په ضرورت کې لګیاړي او کته علاوه کې کدا الله دین اوري کرو دا دا ژوند په مقصد کې لګیاي ما شاء الله تاسو زړه الله کور لراغلی دا زمغو استادو د جوان هغه مقصدی حيات چې ورته وای زمغو د جوان مقصد د رب عبادت او بندگی کول اي عبادت او بندگی د سیم نشي په خپله طریقہ کوي کسوک عبادت کوي په طریقے ولا خپل جوړه کړي نو دا نه رسومات او بدعات جوړيږي عبادت خو په خپل طریقے دچا زه نبی کریم علیہ السلام زکه کله نشي الله دنیا ته نبی علیہ السلام را لېګله او زموږ دین اسلام راغله نو نورې طریقې ګوره نه قبليږي قسم دې کو څوک په تورات عمل کوي او به نه قبلي کوي کو څوک په انجیل عمل کوي جسماني کتاب دې او به نه قبلي کوي زکه سره ټول منسوخ شي وي الله قرآن کې وای او به اب وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ چا چې د اسلام نه وغیر بل دین لټولو يهوديت نه سرانيت نه بل یو رسم دي رواجو بدعت دي فلن يقبل منه هرگز تر قیامت به د قبول نشي او دا متفقون علیہ حدیث دے ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم فرمائی لی من عمل عملا لیسا علیہ امرنا فہو ردن چاچی عدا سے عملو کو چیزا مونگ دا سنت مطابق نه دے د عمل رد عمل مردود ده د هر عمل به علاقه قبلي کې چې د نبي کریم عليه السلام د سنت مطابق وي عمل به علاقه قبلي کې چې د سنت مطابق دي روزي بارکه مخکې جمعه کې تاسو لري خبره شووي دا ولا نه خبرم د ليو علما ودا او ور ما خبره داینه د دا زیاتو محققین علما ودا د دې روزي وي درې مراتب دی د دې روزي سری درې مراتب دی ادا بار بار مخزکه وایو چې داهیریږي د دا دې روزي د 파ره اهلی ملک کلی چدې د دې درې مراتب دي باځي وای غورا داس چې لسمونی سي او یو لسمه او نه هم مور سره وني سي لا هغه ولني او ورپسې داس چې نه هم لسمونی سي اکثره حدیث پدې دي اور پسې درما مرتبه دا د ځان له اواز له سمونې سي کوم کتابونو فقها او چويلي چې اواز داروجني ول مکروه دي دای قول محققینو اهلي علم خو خکړې نه لري ها ته پوښوي وايته ها شباب په پتی دوه ویډیو نورې ووري پس اودري کا ها خاجه یاو شودا پکې غورا دی ذيب لسمه دولسمه پکې وایي څنګه زه نه کار وکه یی ځا شي نه مې نه کینې او تر څړې ما مونږه مړ پتهولې نه زکړې والا ډېر کم خاله کی چاځه زګو بای دی په لدا یو کول نو انور راځي دا ځان پاته شروډای خورای باید د اجرون مقصد دې جديدین خبره کړي نزان په مو په یو نو عمل به په کمزینه او کی دا غوړ سوجو به زلګي ها دا درې مجموعه را چې را مسلې شروع دي اوله مرتبه صدا اوله مرتبه په دې روجو کې غوړه دادا چې نا حما لسمه او لسمونی سي دویم مرتبه دادا چې نا حما او لسمونی سي ها او دریم برث بداده جي आवाज لسموني سي دا د غنو اهل علم قول له الکہ امام شوقاني حافظ ابن حجر شيخ عبدالحق محدث دهلوي اباظ العرب علماء دسي وي چه دا شوري دروجي دري مراتب دي اب اي مراتب دي نورชี تاسو زې دکې نامل بفيو کوي یو ځې زمونکا دیو جنګور بار بار ز جمع کې وام درسونو کې چې د دین د زکړې سلور مراتب دي اول خکول غوګ دی ول تاسو غوګنی ول جبل په لالي توجهني سب کې انلس متهو لږ کینا اول غوګنی ول اول سدي دوي زوایزت چه الله اللہ رسول خبره کیگی دا دا دی سمک سد ده او درم بیاغه عدول دي دا سی عدول دا بس اباته بل ترسه نو که تا دلتا مساله یو سوارو دا کول که دی بل سووی امائی او یو سڑه نیکو تبلیغ کی بگر زیدو نو ملاوی جی پینسیبوی چه تووی خود سوڑو دا پاره بیلی و خود دا پاره نو بیلی نا جلاړو کور ته په خځه را باندې کېلو یته ما سوپی ری پوې کې غوړه چې موسکی گټې دی کته اوس غزان نو پوې کړه چې دا حکم غو ده خو ځ په جذبه کې په دیني عمل کولو خو بډې وال په موسکی گټې سرګندول چا حکم دی ځکه هزه خو بدازي چې پینڅي به کته پکاره دی چې دایي قدمم په پینڅو کې څه وي نزان بپوې اول ګورا پورا غوګنی ولي بم نمبر ځان پو یول دي او دریم نمبر دا خبره یادول دي نو په لوورمه مطببه کې عمل دی عمل دا دی د خپله به مال کوم ااکور کې به معامه چې ما خبره یاد کړی نه ده نو کورله به خبر چې په کوم غړو او په کوم دغه سر کوه او کاړول خو خبره میپره نه ررسه د غ اماتې دی تا ګوره چا کار لو دوې جې ماشین لګوره. حلق د دنیاوی کار سمره اہتمام کوي یوزل د تبلیغ په مشرانو کې اولوی مشرو الله دی قبر د نور نڑکي نا ناغي بیان کولو د روح شریف وای ټول مفتی زین العابدین شه رحمت الله تعالی علی ای ترکو لمون تبلیغ لاله نو دا تور په مل مستیا کې ډېر مشهور دی ملمدوس خلق دی یو کوم مسلمانان دی اواسم بازی قومونو کې هغه یو سره ناس ته همغلي بالکل لکه تل وی زه حیران شم چې دا ترک دی او دمر ملمدوس خلق هم لګوري دا ویغه شو ډیوټای کې لا گیاو ویګنتی تھیری شو قبل فلانه کتلې ما وی ډیوټی زده ده سپو شي په خبره باندې یو زمواري له ناس ته قبل فلانه ګوري له د ګور د جوړيوي کار کې خلک وې که بلبلې موګه تل ريام لا ماشیل لاس کټ کای یادا شیرا نه خرابې اپدین کې مونګ ټول په هوا کې ګرځو بس دین خبره د 15 ژلی دی او یو کس نه یادې تعلق بلای نه یادای نو داه دره لويته پر د نن دور په فتنو کې دامي او فتنه را وینو لم چو بیانې چې غوغ اغه درنل چاو یو سړی زمدا بیان هیڅ پیسې به وغوښتنې شي مې تخپلل نو تاسوګهستا غوپنې نيسي په ځکوګه تا بیان لړ شبې نه د پزګو حافظه سرونه دي یوازې تاسو نه ای اغه دا مقصد ګني اړهول غافلان دل داستی نو مولې ته کوم لګزانو کړهو کنه ته جمعه کې تخپلونه تاسوګه آی پخوا کوم نتيریږي اپ خپل پټی کې پ خپل نورو چکارو کېږي اوی د دې روزي په دریو مراتب کې یو مرتبه دا دا محققین علما دا وایي مراتب دې د دې خدا دی مراتب یې سری خدا دا ادنا داد چې اواز لسمونی سا اد دې د دا پسه داد چې ور سره یو لسمه بونې سا لسمه یو لسمه عددی د پاسه او افضل ادا د شنه هم له سمونی ځکه اکثر حدیث مرفوعه په دې کې راغلي دا عرب او نور دې ځکه محققین علما دې دی قول ده دا درې خبره چا ته یاد شو هاوې ته وایا توایا تاله وا فرشه مخکي نن ته له تا نو تاله وا تا مبي توایا سکي نه بيشي تكن توایا ادا په سباتني سې د کور کې څه ویاو ټول ټبول سره جوړيږي ښا دا تکې نه اغلوم تکې نه تکې راشت تر هاو زما غرزه کومه ا دې نورو وړاګانوم نمبر دی بای ا دا دويمه مرتبه شوجي دا محققین علماو یو دا د غبلی لسدا دا غینه ابزله خبره دا ها اور اوبد په لاندو توازن خلاص کو پوښ په خبراباني اوبد قشعرندغه کا ها ا جخل کار کې کېږي دا خو ټول نو بس صورت اواټ بکه اما غوګبني شه ها ځبه اوس بیا وب بیا بیا بهوام دا یو خبره ورسره تر د جومی د ختم دو پورې یاد کف چاله یاد شو راځه مه خبره ها تم دې یادې ها تاسو و ته وځو وګوډي سای بای وګوډي څه دوي ما مرتبه دې روجي صدا ادنا مرتبه صدا چې ځار ته یوازې لسم او نسا دويو مرتبه داد دا لا سماو یو لسم او نسا او اعلا مرتبه داد دا چې نو هما او لسم او نسا چې ته یې ارسل بای ا زبک زوګلاس نو وجدنه اړه جو غوګونی صحیح وای نو دې پر وګورئ دا هو بیا غرا نه خبره دا چا یو ځل سم غوګونی بس مسئله به حل شي یو ځل که چا نو بیا وڅشي کو چې غوا خودي سی کنه ادم د الله پر رحم کوي پدې ګوره خپکانو کوي قسم دی چې دا ارسل مو غوګي خه او د الله او د رسول خبر نه غوګنی شو که چاته پوښوک دا د الله نه راستیا ده کلامه نه راځي وی نو بخاري شريف حديث ته مای یرید الله به خیرن يفقه في الدين و اذا جاباركش الله د خیر اراده ولري نو د دین په نصیب کې شو قوت ملي چې کله کې وو قوت نصیب شه دا بد نصیبي ده دا غوګنی ول څه ده دا بد نصیبي ده پدی جلاپکار د زیوې د دین خبره کیږي مالا بیا بیا وای او زه وګ نو بد نصیبینو رسک کئ چې ارس در ليات دی خدا الله او د رسول خبره سن لا دا الله او د الله د رسول خبره یادې کی نا نو د دې دا درې مراتب دی دار روان دی د اتوار پرز نه همدہ دا دار روان اتوار او د ګل پرز لسمه دا د څوک نه حواله سم که اواز لسمه دي شي اګه څوک ورته لري وانه شي دل کدي کې څوک نورې ډېری روزي نسي د رمضان او لمبارك نه بس نفلي غوره روزي د محرم الحرام دی چې پدی کې زما مندو دا روزي و نشي نو د دې روجو کوي چې دا روږی په صحیح طریقې سره ونويشي پدې کې نور کارونه نشته غسه خلکو پرې خل په خواو خلک لاړل په دې کې به دا زنا نو سړی اوسم باځه لا کو کې قبرستان لوزی عربي او کايانې غستي نو ټول قبررنا غښنه واغه ماخلر کی اوس غبا د بد نصیب ادا سېدي قبرستان لو ور ورتکای پوسبډيروس یو نو کې قبرستان سره زمو دی فقهاول کې دې کوم شی چې د ژوندۍ سره جایز نه دی نا د مړی سره جایز نه دی مسله دا چې وای غور باندې خو په قبر مکینا په اور کېنه خو په قبر مکینا وای کله قبر کنی وای کی د بل مردا ډکی روول تل نو په عزت دی یو طرف لکه مسله دا چې وای د مړی اډو کې ماتول داسې ګناه ده لکه د ژوندۍ چې ماته د مړي اردو کې ماتول د مرلوي جرم دی زموږ په شريعت کې لکه د ژوند نو پته تاسو کښ اور بل کو نه د بکارې خيرې په قبر اور بلول لشتا بل قبرستان کې دي اور بل کو نو څومره میګي دي اوس وژول څومره نور زنا اور دي اوس وژول صبرلوي نقصان دی کو نو باز خلک قبر رو باندې وبای پدی کې قبرستان لذیده سریع... طریقه طریقته شریعت ندا پدی کې وو په خوخل کو شربتونه تقسیمول څوک پدی کې ماتمونه کوي نشاد خوشحالي رزګر زولي نو خوش شریعت موږ دې له سخاصه خوشحالي مقرر کړي اني ویلي چې موږ دې پاکستان وټا کو بلکه غم چوشي ر شریعت کې دا دې دی ضرر زونه اپله بغم خته وي د لرخبکان تر مرګي ظاهری غم د لري زو ختم شو کدي يوي زنان خاون مر شو نو ددي سالور مياشتي ل سرزي سدي د د غم دلی. دی په دي کې وبله مساله د ابي ابن مسعود رضي الله عنه یو روایت راغله اي فرمایي چې رسول الله عليه السلام فرمایلي دي مو وسع على عياله في النفقه يوم عاشورا وشع الله عليه سائر سنته قال سفيان رحمه الله اننا قد جربناه فوجدناه كذالك رواه رزین ويچا چی پدی رازدا عاشوري په بال بچبانه پنان نفقه کی فراخي نو طول کالبا پی در رزق فراخی وی سفیان رحمه اللہ وی سفیان رحمه اللہ وی مون پی تجر بکڑی نو داسم و مندی رواہ رزین و روال بیحقیو فی شعب لیمان عنہو وانبی حریرہ و ابی سعید و و دوعفہو مشکا شریف کی وہی صاحب دا مشکات وہی دا حدیث امام به حکیم ذکر کړه پښو ابول ایمان کی او دا دالک ابن مسعود رضی الله عنه نه نه د ابو هرره رضی الله عنه نم نه د ابو سعید رضی الله عنه نم نه او د جابر رضی الله عنه نم نه او حدیث سنادن ضعیف ده بلکې اهلی علم لیکي چګره دا حدیث د سو صحابو نه راغلی ا چې به مالا وور وایسه سغه تکړای پکی کنه ابن مسعود ابي هريره ابو سعيد خدري عبد ابن عمر او جابر ابن عبد الله رضی الله عنهم سوشول دا پینزو نمبر 4 اغله وموقفا على عمر ابن الخطاب دو عمر رضی الله انه موقوفن راغله موقوف روایت دیته وای چې د صحابي قول وي د ګوردا پینزه رو پینزه نا پینزه مرفوع اوش پغم موقوف روایت راغله ګي بیا د علماو اختلاف, دو علماء اختلاف دے دے دی دو علماي کرام اختلاف د دې بارک یو دا د چ بازه عالمانو دکری د خبره موضوع ده او د ځان نخ خلقو جوړ لکه ابن الجوزی ابن تیمیہ امام عقیلی امام زرکشی علامه حافظ ابن تیمیہ دی اهلیلمی کری چې دا حدیث وزعده موضوع ده او چا د ځان جوړ کړي باز اهلیمو د کثرت الطرق د وجن ویلی چې دا حدیث حسن دی لقد کی امام به عقیده پدې کې شوق ده امام به عقیده عبد ابن مسعود دابی اور اراد دا ابو سعید او د جابر رضی الله عنه حدیث دا ټول را جمع کړی یاوی وهي فهذه الاسانید وان انکانت ضعيفه فَهِيَ اِذَا ضُمَّ بَعْدُهَا الٰى بَعْدٍ اَحْدَسَتْ قُوَةَ وَاِدَا آسانی دگر چیز وعیف دی ہو که بازی بازی تپیوشی نو یو قوت بتی پیدا شی علامہ عراقی راقیم یولوی محدث تیر شوي نو دم ویلی دا حدیث حسن لی علامه حافظ ابن حجر وای چې دا حدیث منکر دے امام دے حدیث دا دا دا دی امام صفاوی لوی محدث تیر شوی دی په مقاصد الحسنہ کې وای چې دا حدیث د حسن مرتبې تر رسیدره به هرحال د اهل علم د فن د دې حدیث بارا کې اختلاف دی دی وجنه بازه اهلیلم چې وای دغه اقوال ذکر کوي چې را دا حدیث سندن ثابت دي او دی وجنه بازه فقهای کرامم دغه قول ذکر کړي دي بازه فقهای کرامم دغه قول ذکر کړي دي مختلف مذاهب و, و فقها ویلي چاو په دې رزبانی دی, رزبان دی په بچو باندې سوکی توسیع دیو کی و باز وی ده عرب و یو عالم پا دیوانی ده مختصر غنت رساله لی او د کتاب نم ده التنبیحات الحسنہ علی احادیث توسعا علی احادیث توسعا ندد دقا تاس ووری دل پینزه مرفو احادیث دیوش پاگم پا کسی ده موقوف ده یو یو حدیث ذکر کړي امام زرکشی وای یو جوزی را جمع کړي په دی باندې وای په خلکو کې دا خبره مشهوری دي تر دې چې بعضي فقهاه وای خلا یثبتو دا خبره ثابتې ندي دارنګ ابن ابن الجوزی وای امام اوکیلی وای دا غی الفاظ دا چې ویلای ثابت وانه صلی الله علیه وسلم په دا باب حدیث مسند وېدی کې حدیث مسند نشتا دارنګ امام عقیدی وېدی ابیادی عالم غټول حدیث ترتیبوار ذکر کړی دی اغه ټوله حدیثی ترتیب وار ذکر کړی دي دا احاديث یو یو دے ذکر کای په اېدامه سره دا د علم حدیث لګلګ وبې تاسوم پوښی کسه حدیثو کې ضعف فی خګړو طرق سره راغلی او ضعف لغوی چاغه ته ضعف یسیر وای نو دا چې را جمع شي نو دا غنه سم رتبه شي خو چې کله ضعف ډیر دی نو بیا کثرت الطرق سره حدیث ده حسن مرتبه ته نرسې ده حسن مرتبه ته بیان نو نو دا دایو یو, یو حدیث چې کر کړی دی اپدی کیدا راویان ندی چې هغه څوک کذاب دی څوک محتم بالکذب دی نو پدی ټولو کې څه شې ده ضعف یو یو سند د ذکر کړي ده لکه مو صحابهو بینزو چې مرفوعا تاسو واردل अश्वغم قول پدی کې سو اپکه د موقوف روایتو نو دا ټولې ذکر کړي دي شعب الایمان کې چې کوم حدیث ده ردی کی اوراوی دے ہے سو عن او ددی ہے سو بارک حافظ ابن حجر وئی اتفقوا على ضعف ہے سو وعلى تفرد به د علماء د په ضعف اتفاق دے او د په دکی متفرق دے بلکه امام و اکیلی وی الحیثم و مجهولن و الحدیث و غیر و ابن حبان وی الحیثم و روطوامات لا یجوز الحتجاج و بی وی دے مصیبتون و روایت کئی دا دا پا روایات و احتجاج نی دے پکار دارنگ ابن حبان په میزان کے وی و وَاِلَاِيَ جُوزَوَنْ يُحْتَجَّبِهِ او بے دا حدیث ذکر کرده نگور آغاوالنِ حدیثا آغا داده چی آغا تاسوا و ریدل چی دا دی بارا کی دی محدثینو دا سویلی دی بارا کی محدثینو دا سویلی او کم چی دا ابو حریر رضی اللہ عنو روایت ته نو کی او راوی رازی سلیمان ابن ابی عبداللہ اهل لم ويقال الاقيلي مجهول والحديث غير محفوظ امام ذهبي په میزان کوي چې سليمان مجهول نه پته نه لګي او دې سند کې محمد ابن زکوان نه امام بخاری و ویدہ منکر الحديث سي ابن حبان پا ضعفاو کی وی یروی المناکیر والمعدولات دے مناکیر او معدولات اغا ذکر کوي نو جمحور احل الملکلی چی دا ضعیف دے دا سنی دی دا نور سانید دی دا دی دا سانید دی چی تاسو آوری دل نذی بارکه اهلی المداسی وی دی موقوفن روایتم دو عمر رضی الله انو ثابت نه دی موقوفن روایتم اغه ثابت نه دی نو دا ګور دی پنځو صحابو نا مرفوان دی شپغم دو عمر رضی الله انو نا موقوفن دی عبد جابر رضی الله انو چکه متريقه دا غی بارکه علماء وی زعیف و ودعا زکر دی کیاو راوی دی غفاری او دا غشیخ عبداللہ ابن عبی بکر زعیفان دی او باز راویان پا داسې داسی دی چه اغپا کسی دی باز راویان اغپا کی بینت حاکم زوری دی دیو جنہ دی عالم خپل غار اخلاسہ کڑی ادا تو لسانی دی تفسیلوار ذکر کڑی نه دی دا خبره معلومه شو چې دا اسانی ټول زب دی او شد ې زوف دی شد دې زوف دی شد ې دی نه دا حدیث د دغه محکقنو او لماو په نزبانې ثابت نه دی کمو لما چې وي چې تا ز نوونه وورې دل چې حدیث د حسن مرتبی دی. نوکه کچا پی دا غی پا دی قول بان عملو کو په پا بچو بان توسیعو کو اپا دا غرز خوراک از کاکی فراخ، فراخیو کا نو دای دا دا قول د دا وجن گنجائشتا خود دا غی عالم پورا غار اخلاس کردی اپا یو مسلی بان دا قلم را پورته کردی بس پا دی که دا غسنت طریقه دا دی چه مو اتاسو پی طول عملو کزمائی زتمندو کورونو کی موائی چې ددی دا رو جیو نیسی اتوار د ورځې نه پیر ورځې ور سره شي که څوک د منګلم ور سره نيشي نپدي دانوې ورځې ور سره سنت دي خاص کر نهما او لسمې ورځې د عاشورې باندې یو کال ګناهونه رب العالمین سکۍ دا معاف او او مراتب تاسو دل نوګه مراتب بیا ول څوږ کو یغه غورا غورا مرتبه داد چي یوا ای ادنا مرتبه داد چي یوا زی لسماونیسی ور پسی دویما مرتبه داد چي لسمایو لسماونیسی او ور پسی درېما مرتبه صدا چې نه حماول لسماونیسی دا اخر قولو نو زه نه هم لسمه روجیدنیو کوشش وکای روجاسیم ډیر لوی اجر ده او اوخه خبردار جي پيشمني له سريرا پاس اڀاي يغه طلبه جي څومرهي مال له شرا کي جي چا ختم نه وایي زبي بيان بس کو ها زموږانو طلبه اکرامونو د حفظ ختمونه دي او له خوشالي دا په مدرسې باندې مور خپلار باندې نو ان شاء الله موږ به ختمونه کوو او دا اکثر د حفظ ختمونه دي د جویر رجل مونږه تاسو له ذکر راړو چې د ختم القرآن پرسه دعا کوي ادا تقریبا غن طلاب ali نو تاسو بنن په زورګونو ختمونو کې شاملېږي یو حافظ چې حافظ جوړيږي نو کم کم کتابسلمو وي د وصول ختمونو برابر کړي سبا کړي یوصل ختمونو بده برابر کړي چې یو حافظو دا غړ دی دا خیره نو انشاء الله اوس فسې بداغې ختموم کې ماته د نوموړه راډي او د دې ورځې د اتوار او د ګل د ورځې د ورځې اهتمام وکي خپل بچي مدرسو ترالې گئی وګوره دا څومره ستاسو بچیدل ته سبق وای نو سبا بدرنا الله ته اوس کې ګوره دې مدرسو ګډې خرچي کیږي دې کې په شلولونو مدرسینو ایتن خغانې الی اتاسو داکار یا واضح علماء و لپریخ ہے نو اللہ عبد دی تفوز در نکی تاسو گوره کې سلور نو کار دو کار که دوه نکی نو میاش و لسبرو کی خجرگا ولکین ویدیو خوریس کی اکار نکی داکار اتاسو زمونږ شریک دے که جدا جدا لے بایاں دا کار شریک دی ګور دی د سوچ مو کوي دی مدرسه کې په میاشت کې څومره پیسې لګي دا مدرسین غریباران څلګلګ تنخالی اگر چې په غیژن کې خو دې قران د وژن په کې برکت شي رتا سو قسم خورلې چې یو پولار مورګانه وایي چې د مدرسه دا نو بچی بچي مو ختمو کوو سبب درنه دا دته پوزومې چې ستا بچی خو ختمو کوو نو ته مسلمان نه تا دا شرط چې میاشتې دې مدرسې څومره خرچه ده اځ دې کال یې څومره خرج دره اځ جنا تمره بشمار مدرسین او مدرسات دي دیسه علی کنا نو بچيغه د ختم کوو خودرنواله تفوسم کوي چتا ودا ویني چې باید اسشه راغور شریک کار دې اګه سباد علماء در له شکایت کو چې الله دې دې خلقو بچو مونږ ور سره جوړ خوڑلې و دې قران یاد کړو خوده یو ټاکه په مدرسه کې نه دا مدرسې دا بار خلکو جویا تا زومغه پیژنوم نه د یغه پیسې راځي او پاغې تنخاګانی ملاوي تاسو خپل جمعکیم ګورئ په لګورئ خدای قسم د اوس ما شوب چې سکل لز रुपې یلی تاسو بکیو زم ما زړه دی لکه تیلی اغه جو نه شو ګورئ بل راځي رس رس سکیږي بجلی سیواګې جدرنګ تیز وي بجلی سیوا شو نيمان سره اوس په دې لز کار کیږي جته را کمرش کوم وګور تاسو بهجو شل ډیر زره خرچه دي دی جوبکه کوم دمر اجولې ج بل خو به کېده کنا دا بچو مو خاتمو مو کو حسابا قیامت کې مدرسې ولل غاړه نه ونی ولي دی د غاړه نه ونی ولي تاسو دا نه وایي ورته نن تقریبا سو کسان دي ما شاء الله شپکسان غورا د حفظ دي حافظان جوړيږي او دو کسان دا ناظري والي دي د حفظوالو کې یو شکیل بچي دي بل بشیر دي دریم حسن دي او دریم عثمان الصلورم عثمان دي پی او پنجم سلمان د شپغم اویس ته او ناظر کیو امداد الرحمن دی بل ابراهيم دي اجي دا او کنیوالای سپکی بار دي در مونږ ټول بجیری کې ده گلی دیا که ده بار دی او پختانتو ها آجی ننو مزن رسوی کوا بیا مز رسو کی گی مز رسو کی گی دی پلو پخپل لکی نی نو سواب بیوجی اکم مونگ را گیر کنو دا غادو زکی گی خبرې آبای خبریلی خیالو یو یورا گی رول تر کا راگیر مګی سم د ملاويږي پریز پخپل طبيت شو کېنا سره بوله ملاوي شي اګه نه کې نیمو خل جوویل را وستو ستا په خبره پوه شم ته وي چې خو په بزور کې ممکنول کنا اوبو یوسری باندې بزور چا بوس کړي و عجیبي والی مي خبردار کو دغه ټول راجب دي مونږ ول جوویل را وستو روره کرستوږي نه پخپل خواه اجر به ملاوي شي ستا خبره صحیح ده اوس دي تر هغه د راګیر ثواب دی په شي په هغه پر باندې د راګیر څه دی چا ویننن راغلی مو بیا به مې زوګنی وی او یو امي شړي بيزر راغلي و جو ماټ لو امام ولوي یو ګورہ بيزه دې راځي ټول جماعت ګنده لکو غولي پوئې کینا کې دې زه در شب جماعت لا کرا په خواده سي و چې ډوره غیرت پکه هه مو زبن رات له خو امام لبی اړه ور دا په دې کې کومه خبره ده وی و امام مقتدی له وی تجومات لراځي اغه وی استاد تخپل اړي سره کار, دے کار, دے کار دے دی کې کیمرې غو مال امام بو سره په پوښنه کې 13 سه بي خواندي د موزم کې امام له 2:30 کندري کوي ټول مقتدیان د هر مسجد سری بل په لیدي پوجي سلام یو غو زورو د چګيني خپل استاد د کندري کوي چې اچھا پسي مسکړه او دین د پوزو چې د موزمه مسوره دغه خپل امام پسي لګې دی, دی. پداوی در لويستاسو ماشالله ګوره اره جو مزه مو ختم نه ایداسې بره د زنانو ختم نه وي ادي پر وباجه په کې دا چې به خد د مور پلار دي چې د بچی ختم نه د رازي ده دنا چې ته په ګلاندې مو پیدا کړو بیا و چې د زوی ختم دی خو رازم نه کنه دنا بچته وی غیره ای ته سولاو اپ د بچی ختم ده خو ختم لم نه دې ختم لم نه دې راغله ځنه پکې رازم نه اځ نه دا چې جګره ختمې نو په کورونو کې دیګونه پاخه کې طالب لېشتہ ټکړه را نړه طالب لېسونکا بلکې دا چې جګړه ختمې او دا ډېر ملمان راځي زموږ د طالبان پاغرز ډوډۍ او ګنټه رستو کې دا ختم دغه نه ډوډۍ خوري کویږي په خبره باندې دا زموږه عادت دی د پښتنو اپ دې به سبا د الله رب العزت سره او کئیم دې پر وژمو د طالبان دې په دوه دی ګونی دو کار نکې یو زر محمد عیسی مدینه منور کې یو سړی یو بچی ختم کړو نو له 2000 روپۍ ورګي په دې دي طالبان له صفاخه کا ناګیزره جمګي ولز دول زره خپلې کړي نو له وکړ کېدو اغه سره یو پند کسان روزتو جو چې خاطر مو شنو ولا یو کار نیس دې ولا یې سفر یو ګنټه پاس بیا بیا یو غکار غولې و تیارې دوه دوه روپیه وروړي او پټ خلا کیروس دا به باغی طالبان مخوری دغه ملمانه به وسګي نو پختان نه د خرچې په بار کې بالکل د دین پلار د وختهبرب نه دی تیر شوی اې د عام مدارس چې زما عزت مند ګور تاسو ګور په پنجاب کې داسې مدرسې پیدا کړي چلته د سو کو وظیفه وغواړي دلته موږ دا وانه و بچي دیږي یو خو د بچ اخلا خرابېږي وختې ځایه کېږي نوکه خپل پلار دومره غیرت کړی چې باید د کور کې څخور به د دل ته ورکو سپه شوی په خبره که یو ای زه ورکوب نو د نور یو نی ممسلو سره به کوو یا که بعضې دا چې باید دا یا تیم دی او د دا غریب د پلار د دو په ځې به دا خرچ زه ورکوب. خيرات پی پیجنو نه صرف سلبیختی پیجنو او کال پی پیجنو خيرات داده چې با اثر خلکو ویلې وي چې وای زم ما هو په کال کې شل علاق او دولا کا او زکاتوزی یره دا نس بچوره به ز خرچه ور کوم مالدار موره بلاره ز بور کوم نو موږ بلنګل شادو دې غریبانان به کوسه په کوسه نه ګرځي دي ګرمای کی سردای کی زموږ زړه په خو باید دلکار خدا سے دی چې دا یو لاسکار نه د ټولو سره اېدا قران چې مخې له پروت دی دا شریک د کې یوازې دی مولیا نوې تاسو په دا وله که کنه لړای تاسو په دا وله راي نو ګور لهګه همت شړې وکي موږ پنجاب کې وکړي کې سبق وې توجه وکنا دلته چې په طالب لاړو نو یو کور له بهويش تاسو ملมารا هر کور که نو یو یو طالب به اے پہاڑ کور کې دمل روډۍ پاتې کیږي نو که ار سړی ویلې چې بای یو طالب بزه یو طالب سور برکات به الله راوسته نو دا پښتانه به د دې سيزون نخلاص وي بچي وی واړه واړه پهthia رکھے دارنګي په ساړه او ګرمۍ کې غرځي ک لگ همت مورپلارو کو نو د الله پاک مدد ور سره راشي مالدار خلکو وي مالداره خلکوګوره بعضې خلک د هغوی لګونه چللی الله د د ماللهړو س پته نه لږي بعضې خلک ځکات ورکي ورې کو خو پهځې نه لګېږ که تا چا داسېله وړ جا خپل کارم کوي مزدوری کوي دا خو د غریبانانو طالبان له چې د لګر پی روانوي نو عالبان د مدرسې چې موار خلک د د تمخه د پااره ټول میاش جاړي د بل د پااره ټوله میاش جاړي. تلنګ هروانه خوره خرچ کیږي لکه دا پلاران ارې جمع ختم کیږي دی بارکه فکرمن شې نو کو تاسو من شې د دین دا کار دی الله وو په مال کې برکتم راولي ګنې دغه شان پټکرو به تاسو می اي او سبابه درنه الله رب العزت پرز د قیامت څخه تپوس بم کوي نو دی مرګ لري خو د خبره مونږ له خبره زور را خو راګیرو مونږ نه پس د شپک ختمونه دي که څوک په خوشحالي دعا لکه نو کیبہ نئی دعا بکیگی انشاءاللہ دا گی اکا سوک نا سوک نا نا او داشپغواړه ختمونه بکیگی اکه څوک نه کیدای نو مستزفل اخا هنه الله اعظم د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مو ساته یا رب زمونږ ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او زمون د ټول دینی دنیاوی پرشانای ختمې کی الله دې مدرسې او د ټولو مدارسو ضرورت د غیبو د خزانو نه پوره کی الله کوم اخراجات دی او د دې کوم خرچي دی یا الله کم, کم تعمیر مونږ له پکار دیتا سول مونږ ویلو رس زمون بازي مازورې زنانه راځي دې چټل ختې نشي اگر چې پوره مونږ پستی جوړې کړي بازی پکې اوسم وایې کوڅه نه جوړو مسابق لر بډایګان دي اوس د خپل بيماري ځوانانو نم لګې درې زموږ اوله برانډه زه د داغې د دا پاره مونږه کوشش کوم دو الله نه غوړی چې الله ورته اساساب جوړ کړي او د دې بډایګانو معذور ځوانانو د پاره څه طریقې جوړ شي زکه تاسو لپاره چې د خپل تکلیف یا په پورو برر نشي خته بلکې مال سکال پر رمضان کې هغه کور واله ویجي بازی بډایګان نوې جبره روخي یو سات ناز ثیه به ساپا سینه کی زیه راضی نه نو تکلیف دی ول چې الله ورته د غیب او ناسباب جوړ کیږي دغه پروګرام مونږ وکړو الله تعالی د غیب او ناسباب جوړ کی الله د دروازه جهان د شرمنده ګو نمو ساته الله دا فتونو او مصیبتونو نمو ساته الله هر مسلمان تدرز کې حلال دروازه کلاو کې دا کوم بچو حفظ کړي الله د مور خپلار د پاره د دې مدرسې د پاره د استادانو او قاریانو د پاره د دعاړو جهار د خوشحالي و سبب جوړکې رب اته لنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه وکنا عذابنا